Коли собору опиняться, повільно обійдуть довкола нього, і він їм буде наче обертатися навкіл своєї осі, виринаючи все новими банями, більшими та меншими, яких наче бездіч. Так поставлений, що ніколи не полічиш, скільки їх насправді є. Ще більше розвитниця, і небо на сході яснітиме світанкове, підійматиме свої високі вітрила над плавнями, і долинатимуть до єльки, ніби музикою налиті баглаєві слова про собор, про те, який він рідкісний, в усіх мистецьких довідниках можна знайти його зображення, його силует. Йтиметься про плавність ліній, ідеальність пропорцій, про мережево аркатури, красу вікон, карнизів, про дух у цієї величавої вільності, що його вкладено козацькими будівничами в споруду собору. Чутиме, як закладали його, як освячували. Але це все від якоїсь миті, мовби здаленіє для Єльки. Але це їй спалахне іншим хвилюванням. Тут, все сталося тут. Отам стояв грузовик, отам набирали комбікорм, і ніч її, ота найтемніша, брутальна. Це ж тут вона її знівичала своїми грубими, тваринними обіймами. «Що з тобою, Єлько?» Він помітив її пекучу потьмареність, в голосі його пробилась тривога. Єлька, зітхнувши, мовчала, а обличчя все ще горіло вогнем. «Негідна я тебе», – мусила б сказати йому. «Ти навіть не підозрюєш, яка я негідна». «Свята, думаєш? Знав би, яка перед тобою свята? Ти й зараз її про ті вертикалі та аркатури, а перед тобою невігласка, що не здатна збагнути високе. Ти вона просто обіймів твоїх хоче. Хіба притиснутися, на груди тобі впасти, розтанути, умерти, оце в мене на умі. Це така я, хоча у фантазіях твоїх зовсім інша. Як хотіла б вона стати іншою, але яким зілля їй змити з себе ганьбу». Які чистилища пройти, щоб виринути перед ним оновленою, гідною його кохання, його довіри і чистоти? Вже перший автобус пройшов з міста на селище. Люди ранкової зміни один по одному потяглись до зупинки. Схід розжеврівся. В небі ранкове бояння бар. Спозарання поспішає кудись із кошиком в руці Хома Романович. Це вічно зіщулений учитель арифметики. Зараз наш Романович утне щось, повчальне щось видасть у класичному, у високому стилі, подумав з усміхом Баглай. І справді, наблизившись, учитель роззернувся на боки, і хоч на Майдані, крім Єльки і Миколи, в цей час нікого не було, стишаним утаємниченим голосом промовив до юної пари. Собори душ своїх бережіть, друзі! Собори душ! І пропікши Єльку поглядом зірких оченят, подався подрібцем далі. Було їм над чим замислитись. Одначе виходило так, що треба було вже й прощатися. Микола, не випускаючи Єльчину руку, сказав, що деякий час вони не побачаться. Має їхати на село разом із своїми інститутськими допомагати колгоспникам на хлібозбиранні. Коли Єлька запитала, чи далеко посилають, він відповів майже весело. У якійсь богом забуті вовчуги. Як від удару Єлька похитнулася, затулила рукою лице. У вовчуги, у вовчуги, паморочно било їй у мозок, у саму душу. Єльчин переляк, збентеженість і сім'яття, багла й, видно витлумачив по-своєму. Це її сквилювала розлука. Це тому, що їхнє побачення доведеться відкласти. В бурхливому спаласі вдячності він ступнув крок, щоб наблизити дівчину до себе, ніж наторкнувся рукою її русявого локона, і тільки він зробив цей рук – як кілька, в якому відчаї сама кинулася навстріч, Вхопила обома руками в обійми, Гаряче спрагло, поцілувала в уста. Потім сама ж відштовхнула. Добре, що всі документи тепер при мені, З гірким напівусміхом мовила, Вбираючи поглядом баглая, А очі чомусь блиснули сльозою. Мов на святу, мов на Мадонну, Дивився баглай на неї, Яка так опекла його вогнем свого поцілунку. Дивився і відчував пашіння її Палаючого, ніби схудлого за ніч лиця високо шия, чоласта, з очима, повними раптових незбагденних сліз. Вона зараз приковувала до себе всю його душу, невідривно притягувала і сяєвам сльози, і незбагненністю своєю, і несподіваним болем, у погляді. Міг то бути смуток розставання. Він мав у собі магнетизуючу силу і водночас вираз той будив у баглаєві тривожність. Найбільше його занепокоїло, що в очах Єльчиних, зеленаві їхній глибині, раптом зринуло щось прощальне, безповоротне. Зринув крізь сльозу непояснений промінчик самотності. Підійшов до зупинки автобус. І Єлька одразу кинулась до нього, майнувши спідничкою, скочила на приступку, загубилась в тисніві. зникла в натовпі, ніби навічно. Потім вона таки пробилась до вікна і впритул, прилігши чолом до скла, посміхнулася Миколі вільно, відкрито, як рідному, схитнула головою і знову стала сумна. Дивилася так, ніби надивлялась в останнє. Стала віддалятися разом з глибоким поглядом, з небесною ніжністю усмішки, що крізь автобусне скло знову так прощально і тужно йому сяйнула. Вона ж таки всміхнулась. Не було ж то лише ілюзія усмішки, видиво, тінь. Цілий світ йому перевернула, душу осяяла і відпливла, і відлетіла ніби навічно-навічно. Що за документи вона мала на увазі? Якби спитав був Микола про це, гукнула б йому Єлька з автобуса одне тільки слово – «Любов». Розділ 18. Цілий день відсипався катратий, мов парубок після ночі молодості. Однак про обов'язок свій не забув. Коли треба було засвідчувати бакани, то Ягор був на місці. До пізнатого вечора жевріло на березі неподалік Бакенської будки самотні вогнище. Тліли в ньому кізяки, назбирані в кучугурах, а разом з ними додлівали рибальські Ягорові снасті. Відбілені в Дніпрі, висушені сонцем, вони ставали попільцем. От різні хитрущі пристрої, що здатні обертатися проти ловців часом правлячи рибінспекції за речові докази. Риба в Дніпрі сміялась цього вечора, граючись, аж вистрибувала з води на ягорових глибоких місцях. І видно було їй на березі успокоєне вогнище свого нещадного ловця. На старій, прибитій хвилею корчомаці, згорбившись, сидів перед вогнищем катрати, і в задумі, незрушно, ніби невидючими очима, Вдотліваліше, жаврило, дивись. Чорне вогнище, свобода, яка ж вона, як степ, Як кінь розтреножений, чи як шуліка в небі над гуляйпулем. Підлітком був, коли підхопило його гуляйпільським вітром. Бо хоч будь ти й посліднім у житті, А коли такий тобі закортить свободи скуштувати. Кругом усі були свободою п'яні Буйне, майданне це слово Воно й дорослих п'янило Тож як не сп'янити хлопчика-недолітка Блюментальського невмиваку гускопаса Що його за півдарма беруть на все літо до гусей або до череди Розбагатілі на цих землях набасурмлені колоністи Вперше про свободу Єгор почув на станції Серед кіз'яків кінських Серед закурених степових тачанок Небо горіло, небо аж білим від спеки було Високо тяглась червона цегляна стіна гамазею, і звідти десь, ніби аж з-під неба, промовляв до Майдану падлатий чоловіку френчі, у ремінні. Були, виявляється, різні свободи, а є ще свобода абсолютна, безмежна, безкрая. Свобода і тільки. Хлопчак ловив кожне слово, замлівав від захвату в цій тисняві між кінськими хвостами, між кінськими мордами, між нашорошеними їхніми вухами. Бо й коні тут слухали, до свободи вони мали смак. Кінським потом виходить пахне свобода, людними майданами та їхнім пилом гарячим та кізяками. Свобода патлата, голова в неї немита, а найчастіше вона має вигляд сердито піднятих, судорожно стиснутих кулаків. Гриви в стрічках, кулемети на тачанках, слипуча поїнь свободи купає темні, неголені лиця. І хіба можливо було після цього повертатися з свинопаси до погмурих, набовдорених колоністів? Краще вже блукати по базарах, попід раним небом ночувати, харчитися об'їдками армій та затеж бути, як це там, повстанцем духу, степовим прометеєм розкутим. Потім таки знов опинився коло блюментальської череди. А незабаром степом їхали ті ж самі тачанки з гуком, з піснями. Безліч тачанок за край небом ховалися у курєві, а попереду на коні в сідлі репучому той патлатий з-поміж пастушат, що вибігли до шляху, чомусь саме на Ягорові свій колючий тарновий погляд спинив. Може, що найрудіший був серед пастушків, найзанихайніший. Острішки аж на вуха, а ноги побиті старнею, у крові, у струп'ях. Звати як? Ягор. Кому пасеш? Хенрику колоністу. А батько де? Газами на війні отруїли. А дідуся в нього державна варта замордувала, підказав один із хлопчаків. Ярко стояв, сльозами задушений. Було таке. Побили гайдамаки дідуся так, що недовзі помер. Мстилися гетманці селянам за те, що ходили по міщицький маєток розтягати. «Єгоре, до мене коноводом хочеш? На тачанку бажання є? Ми цій державній варті всі тельбухи повипускаємо».